Bairungo la kasita aldera, eh, joko dugu, izan ere, osteguna hontan, bueno, ba, taller e, berri bat, eh, izango dugu, HAP delako tallerra, eta honetan egiteko telefonoaren beste muturrean june dugu, kaixo june, arratxaldeon? Kaixo, arratxaldeon. Bueno, HAP Labari buruz, behin baino gehiagotan, itzein dugu antzita irratian, baina noreindik, entzuleren bat, bueno, baz, e, hori, Eh, ezagutzen ez baldin badu, nola definituko zenuke, nola zalduko zenuke? Ba, ezkenean jaker laborategi bat da, horrekin nioak jendeak ez du ondo dertzen, baina guk laide da, zau munduan jendea murret du, joraztu, eta deskubritu dauden misteriak. Mm -hmm. Bueno, e... Eh pescabat eh oinarrietara e, jo, e, joko dogo jende onartze egultzeko bueno horreako ba, berma informatikearekin harreman ba, handia duen jendeari esateko software eta egiten dugunean azken finean dira eh ordenagailoan erabiltze, erabiltzen ditugon programak edo tresnak Olena. Eh, bakarrik, bueno, bai. ba, ordeindu ordez edo pribatuak izan ordez, baina ba azkeak e, direla, e, kasu batzuetan baita ere doakoak, pixka izango zen, ezta. Bai, azkenan e, filosofia honen onarri handagoena da, denenta total guztiekin eta guztiek egin, eta, eta guztientzat egindako zerbait dela. Uh -huh. Eta ba, bueno, ba, guti buruz e, biltzen sareta baita irungola gasita gastetxean eta urrengo hitzordua esan dugun bezala ostegun hontan izango da zerri buruz hitza eginduko dozu. Bai, eh askobera aurrengo kurtza pizkat berandu hasiera baina askobera egiten Amamos ean behin, eh, taller berri bat, 6 Atzaldeko 6 eta orengoan ezherrengo eguna izango da. Bueno, e, batez ere la casita en egun dagoen ordenagailua hartuko dugu oinarri eta hortik kasita nola kudeatu daiteken ordenagailu kende desberdinak erabiltzen duen bat, nola jarri txukun, nola nola kudeatu eta hori izango da eingo eguna. Ba, bueno, oso interesgarria, eh, sati gustioko ke zer den hori, gehihenbat ba ono, ba e, baldemago dela batean non ordenagailua asko konpatitzen dea, ba keu bakoitza badaukala erabiltzeko modu bat eta batzutan, bueno, ba hor shortzen dira gatazkak, es. Batzutan konplikatua izaten da. Bakoitza badaukalako bere oiturak, es. Ba, gausak ordenatzeko, eh, antolatzeko eta horretarako baita balio, balioko balio izango du osteguneko, ezta? Ba, bai, eta gero, en, Linux munduan sartuta dago jendearen zert, ba urdez hor bindu daitezela ikuzeko nola funtzionatzen duen Linuxa eh, erabiltzen den e, ordenagaiu bat eta olakusku zehatzeko beraiek erabili bainoan mm -hmm. Oso ongi, o, emperaz e, esango dugu naiz eta behar bada inoiz ez erabili lino sistema operatiboa baitare, bueno, hazi berrientzat ba, gomenda garria dela gerturatzea, ezta? Bai, guztiz Gitu mm -hmm. gu, bi pertsona oso ondo saltzen direnak eta oso ondo esplikatuko digutenak dena Ba, osongi. Eh? Deialdi azabaldoko dugu ostengun ontan, arratzaldiko zeietatik aurrera, inungo lakasite gaztetxean izango data ere, rau. Bai, animatu denak eta ikasteko gogoa edo zerbet berria ikusteko gogoa daukazetanak, etorri horri. Hmm. Ha, itxoaino dugu. Ba, osongi, june, esker mila, eh? gurean izategatik, mila esker? Bai, zurei bete dezela.